Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Rovier. Mon dieu que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragedie, quelle traquette. Mon dieu que c'est vache, mon amoureux, est reparti. Täällä olemme taas pitkän tavoin jälkeen. Jep, pääsiäinen oli ja meni. Mites teillä meni pääsiäinen Kivasti. Mulla oli kaveri täällä t -t Tallinnassa. Ja Mitä te teitte? Syötiin. Okay. ja syötiin. <laughs> Sitten vähän bailattiin. Silloin nähtiinkin nähtiin, nähtiin. Ja Sitten me käytiin teletornissa ja kasviketeellisessä. Siinä se hurahti. Joo. Mm -hmm. Mitäs aina? Mä kävin Suomessa, olin hmm. siellä semmosen pitkä viikonlopu ja teki kyllä tosi hyvää, mutta sielläkin vaan syötin. Mä tein tällä kertaa jopa listan etukäteen, <tos> että mitä kaikkea mä haluan syödä, kun mä oon Suomessa. <tos> no mitä listaa äh, Siinä oli muun muassa itse tehtyä hampurilaisia, takoja, pizzaa... Ähm... Juustokakku. Juustokakku, joo. Onnistuuko tein... se juustokakku hyvin? kyllä siis, tuli hyvä. Mä tein ensimmäistä kertaa Mä aina tehnyt hyydytettyjä juustokakkuja, nyt mä kokein sellaista amerikkalaista, mikä paistetaan. Mm -hmm. Ja kyllä mä sanoisin, että se oli oikein hyvää, mutta mä en ymmärrä, miten se reseptiinkaan voi mennä pieleen, koska siinä oli muun muassa kolme pakettia tuorejuustoa, kermaa, sokeria. Et ei se vaan niin voi mennä pieleen, mut ei se ollut ehkä ihan niin hyvä, kuin se mun kaverin tekemä. Mutta hyvä oli. Pääseinen meni siis hyvin pakkusti. Ei listan, on kuulunut memmiä tai minnon munia tai mitään muuta tuollaista. No asiassa mä söin niin paljon, että mä en jaksanut syödä mun munia. Mä otin ne mukaan tänne Suomeen. Eikun, tuota, se, <laughs> siis. Mä Kindermunia. Meillä oli toimistolla Egg Hunt. Mutta mitä muuta mä en ole varsinaisia syönyt. Siis musta syöny tuntuu, että mä oon kylihan... 50 prosenttisesti suklaata tällä hetkellä. No ehkä sitten alkaa uusi herkkulakko taas vaiheessa. Katsotaan. Sitä mitä sulla? No, mulla oli mun perhe täällä käymässä, tai siis isoveli, vanhemmat ja pikkuveli oli valitettavasti siellä Hollannissa, missä hän asuu. Ja me käytiin Tarttossa, ja kaikille noille kolmelle oli eka kerta Tarttossa. Tykkäsi ihan hirveästi. Mun äiti kirjoitti Facebookissa, laittoi joku kuvan, laittoi jotenkin sillä että että tota, suosittelee tarttua kaikille, Facebook muilleen, verta sitä Tallinnaa 15 vuotta sitten, että, että siellä on kivat ravintolat ja hotellit, puolet halvempaa kuin Tallinnassa, ja, ja, ja, ja sehän on Tarttohannon perinteisesti sellainen kaupunki, josta Viron niin sivistys ja kulttuuri on lähtöisin, niin äiti sit sitäkin niin huomas. No mekin on aika usein muista puhuttu Tartosta, vähän silleen, niin kuin, on puhuttu Just yliopistosta niin. ja näistä kaikista tutkimuksista, tai mitä jostain natku aina kertoo, mitä me mm. tajutaan, että on olevassa. Museoista ja, museoista jem, ja kaikesta. Se on kyllä tosi kiva fiilis. Joo, joka, mäkin tykkään. Viikko. Silloin niin viikko ennen pääasiasta. Joo. Niin toto, kävin se on kyllä ihan sairaankiva. Joo, munkin mielestä on. Ja sen takia halusin viedäkin ne sinne. Me yövyttiin siellä hotellissa joka on niinku ihan sitä äh, yliopiston pää rakennusta vastapäätä, Joo. tosi hyvä kyllä, ja ravintola Oi, oli oikein hyvä. Joo, se on kyllä tosi kiva. se ravintola oli tosi hyvä, ja sitten me käytiin siellä Estirahva-museumissa, mistä ollaan täälläkin Monta kertaa puhuttiin, mä muun muassa suutui melkein, kun mä en siitä puhua. Käytiin siellä, tykättiin siitäkin ja sitten tultiin Tallinnaan ja, ja tota, syötiin vähän lisää tietenkin. Käytiin Teletornissa mun eka kerta siellä okay. ja Telliskivellä sitten myös. Miakin taisi olla Teletornissa. Mä olin siellä myös, mutta mä olen aikaisemmin käynyt Teletornissa ja se on musta tosi kiva paikka. Joo. Mutta tota... Ehkä sitten kun sen on kerran nähty, niin siinä ei ole enää niin, mitään nähtävää. Mä jotenkin varmaan ootin vähän enemmänkin joo, jopa. Et en mä ollut mitenkään ihan superinnoissani siinä, mutta mikä on ettei. Ja sitten kun ollaan asunut pidempään Tallinnassa, mutta niin. tietää ne alueet ja on niin. ehkä käynytkin ne alueet, että siinä niin. ei silleen opi. Mutta jos tulee turistina tänne, niin on kyllä ihan kiva hahmottaa ehkä, että mitä se niin, alue on. Mutta eikö se ole tästä, mä en ole itse käynyt tuo teletorjus, mä, mä kyllä haluaisin mennä nimenomaan nyt vähän jälkikäteen, koska nyt on käynyt niin eri niin, alueilla ja, tunnistaa, niin, ja pystyy, pystyy, tunnistaa. pystyy tunnistamaan vaan katsotaan, että johon, tuolla on siellä on, siellä on hyvät merkit, ah, okay. että se on niin kuin aika selkeästi. On, niin kuin, se on niin kuin hyvin merkattuja, tälleen, mutta ei siellä kyllä mm. ihan hirveästi ole nähtävää, jos se reellisesti se ottaa. Okay. Ja sitten me otettiin mun kaverin kanssa yhteistyö, mutta sinne museon, jossa mä myös käynyt jo kaksi kertaa aikaisemmin, että se ei ollut niin ihan kasviteetelliseen mm. puutarhaan. Että... No mutta ne on kivaja paikkoja, ja Mä suosittelen niitä. Ja ja se menee aina vähän tälle, että kun tulee kavereita Suomesta, niin sitten vie niitä sellaisiin paikkoihin, mihin ne haluaa mennä. Mm. Tai mitä itse kokenut hyvänä, niin sitten menee uudelleen. Mm. Mm. Niinpä. niinpä. Mut miten olisi? Okay. Mun täytyy ehkä tämän perusteella mä siis jättää se perus kierros väliin, mutta ehkä mä osallistun semmoiseen rappusjuoksukisaan. Siellä juostaan. O, siellä on sellaista. <laughs> mä luulen, että sä haluat mennä siihen äärikävelylle, kun siellä on joku, että sä siellä pystyt siellä sadaksi. Joo, se olisi kivaa. Tosin mä en vaan uskaltaisi, mutta siellä Menn... juostaa niitä sisätiloissa, niitä rappusia ylös, ylös alas. No, niin kuulostaa niin joku... rankaltu. Mä en tiedä, onko ne kerran vai kuinka monen kertaa ne vedetään. Siellä on aina myös hissi, joka menee tasan 49 sekunnin sinne. <tos> teille, ei tarvitse. Joo, joo, joo. Katsotaan. Joo. Joo, mutta sellainen pääasiainen. Joo. Tällainen näin. Onko meillä jotain pääsiäisiä musiikkia tähän? No ei liity pääsiäisiä mitenkään, mutta laitetaan tällainen kiva biisi kuin Oh Wonder ja Ultra Life. Love, sick, the beat inside my head Way struck a sea of bitterness Nights out so low in the blue Before I found you Days pass slowly so right ja silloin seuraavalla viikolla käydä läpistä, mutta sitten meillä tuli jotain muuta, että me ei ehditty tekemään lähetystä, niin jos nyt yhteen, että vähän mitä saa tapahtua, mikä oli parasta ja mikä ei mieleen, niin mä katsoin vähän noita lukuja. Ja tänä vuonna siellä oli yhteensä 36 823 kävijää, joista noin tuhat oli delegaatteja. Ja esiintyjä oli 32 maasta ja 250 artistia, yhteensä oli tosi monta keikkaa nähtiin. Ja monella artistilla oli vielä useampi keikka, eli keikkoja oli enemmän. Ja sieltä tosiaan pääsin nauttimaan musiikista, ruuasta, elokuvista ja keskustelutilaisuuksista. Ainakin Annina oli käynyt jossain konferenssissakin. Jep. Äh, mä en ruvennut, voidaan kohta puhua siitä, mitkä oli hyviä keikkoja, mutta mä en ruvennut muuten vetää tätä hirveästi yhteen muuta kuin että mä tein tällaisia huomioita. Ja yksistä oli se, että mä oon ollut ehkä kerran, vaan yhtä hyvin, yhtä hyvin järjestetyissä järjestetyillä festareilla, joka on siis flowfestari. ja siellä on niin samalta, jotenkin vähän sama tyyli, tosi monessa asiassa on niin sama ulkoasu ja saman tapa juttuja. Mä veikkaan, että sieltä on ehkä haettu vaikutteita tai päinvastoin, en tiedä kuinka, koska tämä on nyt mun mielestä järjestetty yhdeksän kertaa, että oli 90-vuotias ensi vuonna on kymmenes kerta, ja ne on about saman ikäisiä siis Flow-kanssa. Niin Järjestelyt oli hyvät, mutta edelleen mä vähän kritiisoin sitä, että ne kaikki hyvät keikat, mitä olisi halunnut nähdä ehkä välillä, niin ne saattavat mennä päällekkäin. Et oli hirveän paljon monta tapahtumaa samaan aikaa, mikä ymmärrettää, mutta kun se kestää koko viikon se tapahtuma, niin ne musiikkijututtu voisivat alkaa sitten jo silloin alkuviikostakin ehkä. Ainakin jotain musiikkijuttu voisivat olla silloin. Tota, sitten mä sellaisia mietin, että sitä mun puhe ei tänään kuulin <tos> <tos> Sellaisia että miettii, siis minusta oli tosi kekseliä tapahtumia, esimerkiksi nämä Baltiaama-reivit, tai teknobile, mikä ikinä asia, ja siellä oli myös tosi kauniit järjestelyt. Ylipäätään kaikki keikkapaikat oli aika hyviä, siis missä käytiin, että ainut oli ehkä, ainunkaan olla ehkä samaa mieltä siitä, että Venus-klubilla oli liian ahdasta. Mm, todellakin. Se taas olla lauantai, kun me siellä oltiin, ja mm. silloin on vaan niin paljon ihmisiä ylipäätään liikkeellä, että ei sitä vähentummosta takia pystyy estämään. totta tottakai sinne juuri niin paljon porukkaa kuin ehtii. Mm. Mutta se oli joutu kun aika suosittu se nööppi oli siellä. Joo. Niin, tota, niin, niin jännä, että se oli laitettu sinne Veenusklubiin. Joo, kun... mut mm. nööpillä oli myös toinen keikka siellä, ah, siellä. okei. Okay, siellä, vähän... siellä oli ehkä sama määrä ihmisiä, mutta siellä oli enemmän tilaa, joten se oli mm. kivampi kattoo sitä mm. Mutta tällöin yleisesti voi sanoa, että hyviä keikkoja ja ihmiset oli hyvällä mielellä, että käyttäytyvät hyvin. Ja... Niin kuin... Ohjelma oli myös hyvä. Niin kuin siitä oli helppo lukea, mutta se oli vähän tyhmästi ihan... laadittu. <tulikin> <tulikin> <tulikin> Liian <tulikin> paljon. Ja on? Ja oliko jotain sellaista, mitä ehdottomasti halutte ensi vuonna kokea vaikka uudelleen? No siis, tämä oli mun ä, eka TMB ä, ja mä olin kyllä positiivisesti yllättynyt. En mulla ei ollut mitään kauhean suuria odotuksia. Noin yleisesti ottaen mä en ole ensinnäkään... Livemusa-ihminen, mä en oo keikka-ihminen, mä en oo festari-ihminen, mut tää toimii. Tämmöinen <laughs> ka kaupunkifestari ja nimenomaan tää konsepti, että niin monta eri paikkaa, yks ranneke, pääset sinne tänne ja niin kun ei tarvi jonottaa, ei tarvi ostaa erikseen Lippua. Ei tarvi miettiä, että no maksaako mä 15 euroa tästä keikasta, onkohan tämä hyvä. Nyt mä pystyn menemään katsomaan semmoisia, että ei et, et, et, et, et. tämä toista mua niin paljon kiinnosta, mutta hei, mä en oo ikinä kuullut näistä, mennä katsoa, mennä kurkkaamaan, voi lähteä pois, jos ei kiinnosta tai jos on liikaa tungosta. Joo. Ja niin on semmoinen. Ja kuitenkin samaan aikaan tapahtuu myös muuta, sitten voi mennä sinne. Et välillä ehkä vähän on palloilla, että no, mitäs nyt tehdään, jos suunnitelmat että meni niin pitkälle. Mutta sitten toivotan aina jotain keksiä. Hmm. Joo. Ja sitten kun tavallaan mä tykkäsin siitä, että no, okei. Okay, Nämä on kaikki niin lähellä. Tallinnat pääsi tosi helpolla niin kuin kävelemään ja vaihtaa paikkaa. Ja... Joo, se, niin tuota, se, oli, se oli ihan kiva. Vähän lämpöä, että sä et olla. Mutta olla. Siis, <köhö> mulle oli ehkä parasta oli yksi just se, että pääsin näkemään niin monta uutta paikkaa. Et mulla oli monta semmoista paikkaa, missä mä en ole ennen käynyt ja ylipäätään tosi kekseliäitä niin kuin keikkapaikkoja. Et mä laskin, että me siinä kahdenilla aikana käytiin yhdeksässä eri paikassa mm. katsomassa keikkoja, joista osa oli mulla oli sellaisia uusia, mi mihin niin kuin en ole ikinä ennen saanut mm. aikaiseksi käydä. Mut. Mikä oli paras? Niin jos pitää valita yksi. Mikä oli paras kokemus, siis paikkana tai mm. musiikin puolesta? Paikkana. Mm. Nyt tota, laitoit pahan. Mä sanoisin että ehkä se Tallin Botanical Garden. Se, jotenkin, se si siellä oli siellä va... Musiikki ei ollut ehkä ihan se mun juttu, mutta siellä oli valittu se paikka ja musiikki yhteensopiviksi. Se oli semmonen tosi kiva lauantai-iltapäivä. Se oli kyllä Ja tuli kiva. käytyy siellä. Joo. Joo, se on totta. Se ei toimi. Mulla jäi ehkä mieleen se Hollywood, jossa mä en ollut aikaisemmin käynyt. Ja kaikki sanoo, että ei sinne kansi mennä, että se on ihan kauhea paikka. Mm. Mutta ei se ollut, kun oli, se oli itse asiassa tosi hieno paikka. Ja siis kokonainen on ihan jäätävän kokonainen. Mä, olin tosi hyötyä, että mä luulen, että se, just... se voi olla tässä niinku festareissa, että siellä on vähän erilainen joo, fiilis joo, kuin joo. perus iltana, joo. <laughs> just perus -iltana joo. Joo, ei Koska mä oon käynyt siellä kerran ja mä en kyllä hirveästi tykännyt. Mm -hmm. Mutta mä voin kuvitella, että varsinkin kun miettii, että tässä oli esiintymässä, niin ei siellä varmaan sella Eikö, siis oli ollut. Se oli se joku vile, joku eikä sekään ole mun tyyppistä musiikki, siis sille en kuuntele sitä vaikka vapaa niin mm. mutta se, se oli tosi hyvä, oli hyvät ja oli niinku... Se mm. oli niin, tavallaan, mutta se harmitti just, että oli, meni niin paljon kaikkea päällekkäin, että mä olisin mm. halunnut sinua vielä uudestaan sinne, sinne Reiveihin. asemareiveihin, mm. koska se vaan, vaan on, että rautatieasemalla järjestetään 30 <laughs> tunnin reivit, niin ei se... se oli siis, Pisteet mielikuvituksesta ja Jeet. toteutuksesta, että missä niitä järjestettiin. Joo. Ja myös siitä toimivuudesta, että se paikka ei ole varmaan helpoin saada toimimaan, mutta kyllä siellä kaikki niinku pelasti.. Niin. niin. Jaa. Hyvä, hyvä. Ensi vuotta odotella. tämä piti vielä sanoa, niin. siis, että et, on nyt tällä hetkellä myynnissä nämä Early Bird-liput. Bird ja siis se on 35 euroa Jep. festarilipu. Eli, eli ottakaa kiinni, jos, jos nyt... Te, nyt... Ja jos haluaa delegaatiksi, niin 100 euroa maksoi se. Yep, sekä ei ole paha, okay. ja joo, joo. Eli nyt kannattaa kyllä käydä, käydä kiinni, jos, jos tietää, että on Tallinnassa joo. mahdollisuus tulla Tallinnaan tai vaikka on Tallinnassa, niin kannattaa ehdottomasti koska mä uskon, ei, en, ens, ensi vuonna on varmaan tulos kymmenen vuotta täyteen niin, niin isopilät? Jos nyt mä en muista paljon, niitä kävijöitä oli viime vuonna, mutta nyt oltiin jo lähellä sitä 37 000, niin se ei ollut kyllä todellakaan noin paljon viime vuonna. Mm -hmm. mutta ja varmaan musta tuntuu, että niillä on isompi promo ensi vuodeksi, Joo. kun on Joo. niin, niin Se niin varmaan Suomessakin kasvamassa, koska nyt mä näin mm. tänä vuonna ja bongasin sieltä muutamia suomalaisia bloggereita, <tos> ja yep. mä siellä ollut sellainen fan and girl momentteja. <tos> <tos> <tos> Niin, tuota, mä uskon, että se myöskin leviää pikkuhiljaa tietoa, että ylipäätään Tallinnassa on tällaiset niinpä, niinpä, Mutta nyt puhuttiin aika paljon kaikista... Ää, eiku, joo. Hei, tuota, joo, välillä. siis mä kävin siellä konferenssissa kanssa. Eli tota, niin, niin, tota, kuten Mia jo sanoi, niin tuoli noista kävijöistä tuhat oli niin delegaatteja. Eli siihen oli kyllä tosi paljon panostettu. Ja me just puhuttiin tota, yhden kaverinkaan, että et aika lailla myös toi Musaviikko on kohdistettu niinku musiikin tuottajille ja tämmöisille henkilöille. Että se on myös niinku tosi vahvasti sellainen tapaaminen joo. Niinku heille. Ja, ja sellainen... se on paljon sellaisia artisteja, jotka ehkä aloittelee ulos. Just, just, ihan joo. Oli kylläkin paljon myös sellaisia jotka on jo kerran ihan niin kuin yep. paljonkin koneja yep. mutta Joo. paljon oli uusia. Joo, mutta se on niin kuin tosi vahvasti tällainen en musiikkialan niin networking tapahtuma kans. Joo. Joo, mutta vaikka me en iten nyt suoraan mikään niin kuin musiikki tällainen alan ihminen, niin oli silti kävin siellä konferenssissa, kävin sellaisessa kahdessa niin kuin, luennolla siellä. Toin oli tällainen niin kuin, sisällön tuottamisesta, ja se oli kans kiva, koska siinä puhuttiin niin kuin, varmaan niin kuin, musiikin promoomisesta ja itse niin kuin, musiikin teosta, mutta se oli, niin kuin, sopi myös kaikkeen muuhun sisällön tuottamiseen, esimerkiksi jos no, mietit meidän podcastien tekoja, niin, niin, niin, niin kuin, tavallaan sopi niin kuin, siihenkin tosi hyvin. Ja se oli siis tosi mielenkiintoinen ja kiva. Ja toinen, missä mä kävin, oli sellainen kuin se hyvän niin kuin oma tällainen, no vähän niin kuin, että ne vaan kertoi siitä, mitä he on tehnyt. Ja se oli tällainen kuin Anos Africa, Perustanut nainen, jonka, jonka poika kuoli 20 vuotta sitten, kun hän oli ainoastaan 21-vuotias. Sen jälkeen tämä nainen niin kuin, hän on niin teatterialalla ollut töissä pitkään ja hän lähti sitten vain pojan kuoleman jälkeen niin matkustelemaan Afrikkaan. Ja Keniassa ollessaan hän tapasi niinku muita taiteenalan ihmisiä ja sitten he päättivät yhdessä, että et tota, perustaa tämän hyväntekeväisyysjärjestön, jonka ideana on, että et ne on, on naerobilaisessa slummissa perustanut tällaisen taide, niinku, taidehubin niinku lapsille, siellä on luovaa kirjoitusta, tanssimista, ö, niin ihan visuaalista taidetta, kaikenlaista, että mitä ne nyt löytää ja keksii sieltä tehä Ja sitten ne lapset käy siellä niin koulun jälkeen ja, tota, ja sitten siinä on ollut tällainen vaikutus, kun se on nyt jo 20 vuotta ollut, niin moni näistä lapsista on sitten työllistynyt esimerkiksi niin elokuviin, teattereihin, malleiksi ja, ja tämmöistä kaikkea. Et se on vähän niin kuin, miettiä, että jos saat slummist kotosi niin Sulla on varmaan aika paljon annettavaa taiteen alalla, kun jos mm -hmm. miettii, että aika monet hyvän tekeväisyysjärjestöt antaa hirveästi tällaisten opiskelua ja taloustiedettä joo, ja, joo, ja tällaista. Niin, niin kuin, että aika, niin kuin... ja sekin on tärkeää, mutta toisaalta on ihanaa, on. Myös Joo, taiteisiin jep, jep Ja sitten niin kuin jos miettii, sillain, että niillä on aika varmaan paljon tarinoita kerrottavana ja niin kuin sellaista sanottavaa, mitä ihan kaikilla ei kuitenkaan ole, joo. niin se on kiva, että sieltä annetaan sellainen väylä sitten heille semmoiseen. Äh, niin se oli tosi mielenkiintoinen, niin oli se sisällön tuottamiskonferenssi kanssa, sekin oli tosi kivasti järjestetty, se oli siellä Vene, äh, Venekulttuurikeskuksessa, joka on niin kuin, tiloina, oli niin kuin just tähän, mitä sanoi, niin oli oikeastaan tosi kiva vaan käydä siellä katsomassa, että mm. pääsi, niin kuin, uuteen paikkaan, niin Joo. ne on aika kivat tilat kanssa siellä, ja, ja oikein onnistunut konferenssi oli, tykkäsin kyllä. Hyvä. Mutta hei, mä ollaan paljon puhuttu näistä kaikista sivujutuista, mitä, mitä oli tapahtunut. Mitkä teidän keikat oli tai mitkä esiintyjät jäi teidän mieleen? Mm, no tota, ehkä sillee, mä kävin torstaina jo kattoo, mä aloitin mun niinku, musiikkihommat sillon torstaina, niin kävin Erki Erkki Pärnäojaa, ja mm -hmm. vaikka mä en ollut hirveen, mä olin yksin siellä keikalla, se oli sinilinsissä, mä en ollut mitenkään hirveen innoissa, sitten kun mä mietin niin sellaiset musiikillista antia, niin se oli kaikkein ehkä yllättävin, ja sitten myös kiinnostavin Joo. Ja sehän, sehän ei laula yhtä. Eikö? Se on niinku... Ei, se oli vaan sellaista niinku jatsinka, Joo. Onko se niinku instrumentteja on... vai konemusiikkia? Instrumentteja. Ja, ja siis ihan tosi niinku, kaunista kaikki, miten oli ja kaikki, vaikka se ei sinilinkkään ole kuitenkaan paikkana, mikä ihan ihan mm. ihmeellinen, mutta se tosi mm. vaikuttunut siihen. Se oli hyvä keikka. Ja sitten ehkä Töölön ketterä oli toinen, joka yllätti sillä, että... Et, Mä menin sinne yhden viisen takia, jota ei soitettu, <tos> ja sitten sit mä kuitenkin olin sille se, se oli jotenkin veti mukaan, se oli hyvä meininki, selkein. Se oli selkein. Joo, siellä oli kyllä tosi hyvä energia, mä sanoisin myöskin töölön ketterän, ja sit toinen oli ehkä tää Nöp, mikä mm -hmm. oli perjantaina kulttuurikatterissa, nimenomaan se kulttuurikatterin keikka oli, Mä Koska kuulin... mehän <lähdä> Voi, Voidaan verrata, se Venus oli ihan, ihan karmea. kuin <lähdä> olin siellä, Mut se, oli siis joo, se oli siellä oli hyvä fiilis, että se sopi sinne ja just miten siellä kaikki käytettiin valoja. Siis se oli ihan, ihan eri maailma sit se Venuksen Se oli niinku mm. yksi osa siitä, mitä se oli siellä perjantai se oli joo. Joo. Vaikka oli sama setti. Mm, joo, se ihan täysin ja samat juonnot ja kaikki kuulivat samat vitsit. Mut joo, se oli kyllä myös hyvä. sulla? No, mulla oli itse asiassa kaikista lemparein oli Leppatrino. Ja... No, tämä on virolainen, eikö? Tämä on lähellä? virolainen, ja itse asiassa mulla oli sellainenkin kiva juttu, että mä pääsin äh, tapaamaan leppatrino manageria okay. Ken Einbergia, ja hän sitten kertoi mulle vähän enemmän, niin niinku, että vähän niinku avatakin tätä no, Leppatrinoa okay. ja yeah. vähän mainostaa häntä täällä <laughs> muualle. Niin, niin tota, leppatrino, eli eli Trinupaomets, on, on tota, voittanut. Eesti nuorten kisan viime vuonna! Ja, ja sitä kautta vähän niin saanut enemmän julkisuutta. Ja ensimmäinen EP on sitten tänä vuonna ilmestynyt. Ja hän on Tallinnasta kotoisin ja soittaa sellaista, niin kuin hän itse soittaa pianoa tai keyboardia. Ukulelee ja niinku kitaraa ja sitten kans siinä on vähän niinku elektronista ja sit hän laulaa niinku, että et hän on niinku oikein Onko joo, joo, ihan yksin, tekee kaikki näin ihan yksin okay. ja tota, sitten tota, pyysin keniä vähän sanomaan jotain niinku, kiinnostavia faktoja hänestä, niin on myös hiusmalli ja, ja tota, saanut ihan palkintojakin siinä, edustanut jossain hiusmalli kisoissa Eestiä muun mm. muassa Las Vegasissa ja voittanut siellä sitten hän on myös maalaaja, ja Leppatrinun teoksia on esillä Helen Heinrossin Hiustudiossa, vähän sopii nämä kaikki yhteen, <tos> ja tota, mikä on siis Kalamajassa, ja sitten Sahver-nimisessä ravintolassa, joka on tuolla Pärnymaanteella, ennen kuin mennään, tullaan niin kuin Nömmelle. Ja sitten hän tekee niin kuin kaiken käsityönä, eli kaikki hänen vaatteensa ja kaikkea. muun muassa ihan, ihan vähän aikaa sitten hän teki oman ukulele ja kotelon myös sitten käsityönä. Okay. Eli oikein mielenkiintoinen ihminen, oli ihan mahtava show ja tota, mä ajattelin, että jos teillä ei ole nyt mitään muuta oikein niin kuin tähän väliin sanottamaa tästä TMV-stä, niin voitaisiin vaikka soittaa leppatri on viisi Sensitive. seuraavaksi vähän ruokajuttuihin. Tää musta... liittyy vähän tähän niin. Kuin niin kuin... No tää on nyt tämä voi vitsit kun natskuja täällä, koska nyt, nyt on sen Aasian silta. silta päästään niin stä TMB:stä ruokaan sillä, että tuota, meidät kutsuttiin toissa jälkivainingeissa mukaan tutustumaan tällaiseen öpiku ravintolaan Brunssille. Visit ja lähetti kutsun ja mehän, mehän riensimme mehän sinne. mentiin, koska Joo. <tos> ja Munkin oli tarkoitus tulla, mutta oli eilisiltä mennyt sitten vähän yli. <tos> niin sitten mä, täällä nukuin ilosesti. Et, et ollut meitä. Oli. Meitä oli kokonainen bussillinen ja siellä vaan tosiaan viisi osallistujaa. <tos> Tosi harmi. Se ja oli. Suoraan sanottuna musta tuntui, että ne ei ollut ihan tarpeeksi hyvin. Koska meillekin Oliko vaan Ainolle tullut ei, kutsu? Vaan, mulle. vaan ei, mulle ja Joo, Ja sitten esimerkiksi mulle ei ollut tullut, Natskulle no. ei ollut tullut. Niin no. vähän niinku mietittiin, että millä perusteella oli. Niin tullut se varmaan sit otettu. Niin se voi hyvin olla. Joo. Mutta sinne merjensimme sunnuntai-aamuna tuota, bussilla, oli semmoinen 45 minuuttia Tallinnasta, eli todellakin tuolla maaseudulla, Raplan maakunnassa sellainen rapaikka kuröbi mikä tarkoittaa satakieltä, sata ja se on siis tällainen ää, ravintola, mikä ei oo auki ihan jatkuvasti, vaan sinne pitää aina tehdä pöytävaraus. Joo, koska mä ja mun isovanhemmat me haluttiin mennä sinne, niin me vitsi ajettiin sinne Raplamaalle. Oi oltiin ei ei siellä. Ei. Sitten me ei edes löydetty sitä, mutta me kysyttiin, sinulle, joku kyläkauppa, josta me mentiin sit ostaa eväitä, niin sitten kysyttiin Ukinkaa sieltä, että tiedätkö te muutamissa Ne sanoi ihan sillä lailla, puhu etunimellä siitä ravintolaomista ja sanoi, että hän on nyt Ruotsissa, että ei, niin kuin, ei kyllä varmasti ole ketään Jokka. siellä. Ja, sinne kannattaa aina varata pöyt Tällä, joo. Että joo. Hän, hän, täällä pidetään siis niinku keskiviikosta lauantaihin, aina seitsemältä illalta on illallinen, mutta mm -hmm. sinne pitää tosiaan varata pöytä. Mm -hmm. Ja sitten sunnuntaisin siellä on tämmöinen late lunch kolmen aikaan. Ja ähm, paikka oli tosi kaunis ja mielenkiintoinen. Se oli sun vanha maatila, oikeastaan vähän niin kuin oli mm -hmm. kunnostettu pikkuhiljaa sitten äh, tuota, ravintolaksi. Mm -hmm. äh, me päästiin vähän maistelemaan siellä sit, niin kun, Meille on tehtyä virolaisia ruokia, ja tämän paikanpitäjä on tosiaan Ants Uustalu. Ja hän on työskennellyt täällä Viron, Viron parhaissa ravintoloissa aikaisemmin ja käynyt ilmeisesti myös ulkomailla töissä. Hän on myöskin työskennellyt Suomen suurlähetystössä täällä kokkina aikaisemmin lama-aikaan, ja silloin, silloin hän sanoi, että se oli varma työpaikka, mutta mutta sitten hän haluaa tehdä vähän niinku itsenäisemmin, kokeilla kaikkea. Nyt, mä luulen, että nyt tämä, että hänellä on tuo oma ravintolas ja maaseudulla, niin on nimenomaan yksi merkki tästä, että kuinka hän haluaa niinku itsenäisesti tehdä. No niin pa sanoa, joo, Palata vähän, niinku lopettaa kaiken näköinen kikkailu ja palata hmm. sinne aitojen ruokien, aitojen ruoka-aineiden ja lähiruuan pariin. Ja tavallaan hyödyntää sitä, mitä hänellä siellä on, on niinku lähettyvillä, saatavilla. Ja se myös näkyy siellä. Mutta sitten kävi ilmi jälkikäteen, kun mä vähän googlailin tätä Ants Uustalua, että hän on tämmöinen julkiskokki. Kyllä. hän on ollut mukana, tota, hän on tuomarina tässä ä, Eesti parin pakari-kisassa. Eli onko se tämä koko Suomi ja suomalainen versio? Suomessa vai? on myös sellainen kuin Suomen paras leipomo. Aa, Joo. Sen no? Mä muistan, kun mä, sillä aikana, kun sitä kuvattiin, niin sen voitti sellainen. Vaasan lähellä oleva. Okay. Mä silloin aikana asuin sille, No, mutta kuitenkin okay. tämmöinen kokkikilpailu, missä hän on toiminut tuomarina nimenomaan näissä teknisissä osioissa. Et hän on laatinut reseptin, mikä sitten kilpailijoiden pitänyt toteuttaa mahdollisimman hy hyvin, ja hän on ollut toimisen arvostelijana siellä. Ja, ja tota, ähm, mutta varmasti erittäin lahjakas, ja, ja koska ruoka oli erittäin hyvä. Se oli tosi hyvä, ja se oli sellaista niin helposti, ei ollut liian just sitä vaan oli esimerkiksi jotain lohta ja kananmunia. Se oli niin simppäristymys mm -hmm. hyvin tehty. Eli me saatiin siellä tosiaan munakasia lohtaa heti aluksi, sitten oli kalaa erittäin monella eri tapaa. Tata, ja toi kun tapa ihan niinku unelma paikalta, toi kuulostaa niin hyvältä mulle. Se on ja, jostain, kun vielä peilaa siihen sulle hirveän kaikkeen. Joo, joo. joo. pakko päästä. Ja jälkiruoksi me saatiin sellaista hapukoorijäätelöä, missä oli se tämmöinen juttu. kakkujuttu. Mutta ehkä niin kuin mä sanoisin, että se oli tosi idyllinen paikka, että jos tavallaan kiertänyt ravintolat Tallinnassa, niin... Autolla reissu sinne, sinne, niin se kannattaa, koska siellä on niin kuin tosiaan normaalisti siellä on siis joka ilta viide, äh, seitsemältä niin viiden ruokalainen illallinen. Mm. Hinnat äh, on, niin kuten sanoisin, varmasti ihan niin kuin Tallinnan ravintoloihin verrattuna no, niin hyvät. Minusta että... että se illallinen olisi noin 50, ja hmm. ja. plus siihen tulee juomat. Eli jos ajattelee, että siinä on se viisi ruokalaji. Ja se on Kyllä. aika lailla paikka, niin mm. ei se ole vaan mm. mm. Ja se oli tosi, tosi semmonen idyllinen, että siinä oli selkeästi, että he on siellä pikkuhilasta rempannut paikkaa Ja kaikki on niinku tehty itse ja niinku lautasetkin oli tyyliin tilattu sinne, että niissä oli mm -hmm. tosi osia Ja niinku se oli tosi tosi symppis Jotenkin... Ja siellä oli kissa Kyllä, ja siellä oli jo perhosia siellä oli, siellä, oli niin kuin, siellä oli semmoinen hetki, kun et, et nyt on kevät täällä. Et me oltiin siinä pihalla. Yleensä ilmeisesti kesäaikaan tai illallinen järjestetään ulkona. Mm -hmm. Ja niin kuin, siellä oli jotenkin semmoinen ihana ja fiilis. Me olimme ehkä pienessä pääkohmeessa, pä pä pä pä mutta... Tuota... Niin arvatkaa harvittaako se <laughs> mua <laughs> nyt, että mä vaan nukkunut. <laughs> mutta sinne pääsee kyllä Joo. varmasti Joo, voisin, Voin voisin suositella, että se oli, se oli kiva paikka vähän päästä niin tuonne... Pitäisi enemmänkin tehdä tämmöisiä roadtrippejä vaan tuonne mm. Tallinnan ulkopuolelle. Et, joo, et... ei ehkä kylläkään puolityhjällä bussilla, mutta... <laughs> ja, <laughs> joo, ehkä me vuokraamme ehkä <laughs> auton. <Joo. laughs> no, Mitäs muuta? No muutenkin tässä on ruokami ruoka ollut mielessä. Pääsejä syöttiin, syötiin, mutta eilen kokattiin. Kyllä. Me käytiin meidän työpaikan kanssa äh, kokeilemassa tällaista. Meillä oli tämmöinen tiimipäivä äh, ja tota, käytiin vähän hankkimassa tiimihenkää silleen, että ensin pidettiin vähän niin kuin aamupäivä. Käytiin läpi työjuttuja ja iltapäivällä me kokattiin. Meitä no oli niin. semmoinen 10 hengen tiimi siellä ja me, saatti, me käytiin tämmöisessä paikassa joku tigutoit, eli etä, etänä ruokaa. Mm -hmm. <laughs> se on siis tuolla piritaspäin. Pirita 20 oli se osoite ja sinne pääsee helposti tästä bussaa. Joo, ja siellä oli tosi kivat tilat ja se oli niinku hyvä konsepti sellainen, että siellä niinku Sä voit mennä sinne ryhmään kanssa, voit mennä kavereitten kanssa, työpaikan kanssa, järjestää siellä jonkun jutun. Mm. Siellä on niinku tiloja, missä voit järjestää sen tapahtumia, mutta sitten siellä on myöskin iso keittiö, missä oikeasti mahtuu ihmisiä. Jos meitä oli kymmenen. Me saatiin aika hyvin käytettyä, ilmeisesti sinne mahtuu jopa 80 siihen keittiöön, mä en nyt ihan en tiedä, mitä se nähdä kylästä, ei se <laughs> nyt niin <kuin se laughs> <on. laughs> siis, henkeä oikein helposti mahtuu, joo, niin, niin se, oli, se oli tosi hauska. Että... Se oli musta kiva, että se oli vähän sellainen kodinomainen se keittiö, että se ei mm. ole mikään tehdaskeittiö, vaan ikään kuin se olisi kotona ne laitteet voisi olla. Joo. Ja, joo. ja siellä sit tosiaan meillä oli, annettiin mietiäätiä ryhmiin ja jokainen ryhmä sai pari reseptiä. Ja sitten siellä oli ainekset valmiiksi ja sitten meillä oli tietenkin tämä opas. Ja siellä on siis op oppaina tämmöisiä kokkeja ja yleensä ruokaihmisiä, ruoka jotka on eri kautta vähän päätyneet alalle. Joo. Meitä oli opastamassa tämmöinen tyttö kuin Ep, joka kesäaikaa pitää tämmöistä ruokarekkaa. Hmm. Ja hän on erikoistunut aasialaisiin ruokiin, ja, joten mekin tehtiin sitten vietnamilaista. Mä en oikeastaan ikinä syönyt vietnamilaista, enkä varsinkaan kokannut sitä itse. Niin oli kyllä ihan hauskaa. Se oli ihan kiva ja siis mä joudun tekemään ehkä vähän ikävämpää hommaa eli sellaisia kolan tai se ei ole sille ikävää hommaa, mutta se oli aika työlästä, koska ehkä sitten että ihan vastannut sitä tai jotain siinä tapahtui. Toinen en saanut käyttää niitä, mutta se, se savotta sai mut vähän niin kiristymään siinä. Mutta se oli itse asiassa tosi kivaa, kun sain ne tehty ja sitten kun sit puhua mitä kaikkea muuta, oli tehnyt sillä tavalla. Niin kun mä olin mm. tapellut niiden mm. kalojen kanssa. Siellä, niin se oli itse asiassa tosi, tosi kiva Ja, ja mm. myös se, että siellä sai apua, että kun mä Joo. en tiennyt mitä pitää tehdä, niin sitten mulle neuvottiin. Ja... Ja tavallaan tuollainen konsepti, missä pääsee niinku itse tekemään, ja sitten sulla on kuitenkin jo koko ajan joku ammattilainen neuvomassa, että hei, hei että anteeksi, mitä, mistä mä löydän mm -hmm. tämän tai mitä mä teen, mitä tämä tarkoittaa tässä reseptissä. Olimme vähän niin kuin... se, että ne reseptit oli myös tosi simppeleitä, että jos se ei tuo mikään kokki, niin ei haluu liian paljon mm -hmm. lähteä tekemään. Et se oli silleen kiva kanssa, että pystyi. Kokeilla uutta, mutta sillä mahdollisimman simppäristä. Ja sitten sit myöskin voitiin vähän säveltää, Et sit kun me todettiin, että tämä ei, ei nyt maistu meidän mielestämme hyvältä, niin miten tämä voisi kehittää, niin hänellä oli heti heittää siihen ideaan, että hei, kokeilepa tätä ja niin kuin, hmm. teepä näin ja voitetaan tämä tähän aineeseen ja tähän nyt loppuun, kokeillaan tätä näin, niin se oli Se, oli se kiva. muun muassa kova vääntöä, että laintaako kalakastiketta vai limettiin lisää. <tos> Mut mun ehkä lempari, mitä siellä tuli siis monta ruokalajia, varmaan kahdeksan eri juttua, mitä sitten lopulta syötiin, päästiin maistelemaan. Mun ehdoton lempari oli ää, se sorbetti, mitä syötiin grillatun ananaksen kanssa. Se sorbetti, siinä oli limeä, korianteria ja inkivääriä. Sehän maistui siis ihan mohitella. Se oli ihan <laughs> mieletöntä. <laughs> Joo, se oli hyvä. Ja sitten mä tykkäsin, me tehtiin noita, oliks se nyt sitten summer rose, niin kesänitrullia, ei yeah. ollut spring roseja. Niin ne oli kyllä kans hyviä. Joo, niin oli, oli kiva päästä näkemään, mitä ne tehdään. Joo, niitä täytyy ehkä joskus itsekin kokeilla, mutta niin ehdottomasti aion antaa mahdollisuuden vietnamilaiselle keittiölle jatkossakin. Joo. No niin. Joo. musiikkia tähän väliin ja sitten voin kertoa lisää ruokajuttuja. Joo. Mulla oli täällä taas suunniteltuna. Tota? nyt se viisi, jota mä en silloin kuullut TMVssä, eli töölön ja valitsemaan ne numeroon. Tässä on mukana se Oma kartanu itteni vai onks tää sitä kehitystä? Meillä on nii ersetetytti tietää on loppu, vaikka jatketaan esityst Kaiket hän ois voinut puhua läpi silloin Ja mä valehtelin kun mä sanoin nyt mä en kerkeä. Oli pakko saada mennä ja tehdä persees Ette voinut pystää työhetkeä, mitä voineet sanoa Silloin kun sä kaipasit mua juoksien pakkoa Mä kuivasin silmät polttamalla ja joka siku oisi kuolemas jano Mitä vaan etten ajattelis mitään Mitä vaan etten kelas mitä tapahtuu Sit tapahtuu, se ei takastuu Tää on hullua, miten tää parantuu Ei se ei toimi niin, kumpa se ois vaan kiinni siitä. Ja sit kun sä soitit tuli vaan ristiriitasiin fiiliksi Mä sulin puhelime eikä enää vastaa. Haluaisin selittää, mut mä en tiedä, miten mä muotoilen lauseet, jos ei kaikki sanat mun mielessä riitä. Sulla on paha tapa olla vastaamatta kysymyksiin. Sulla on paha tapa laittaa luuri kiinni. Valitsemaan para Sitten se tilanne, että mullekin avataan Sä välttelet vastuut, ei ole lupaa rakastuu Jos et kykene viemään kunnian loppuen Väitellen tajuu, ette takastu, Voit kykene viemään kunnian loppuen Mä tiesin, että et käsitä Tää ei oo enää mun käsissä Selitän itselleni, et mä vastaa sulle, va koska mä välitän Nää ei oo logisia, soit tarkkaan kuin foonisiin Tässä tunteet vähissä, se on sä, mä, mitä siin välissä Sulla on paha tapa olla vastaamatta kysymyksiin Sulla on paha tapa laittaa luuri kiinni Valitsemaan Sara is Tarkytyin tänään, itse asiassa, kun luin tällä viikolla julkaistu Ylen juttua tällaisista ruokaväärännyksestä tai ruokahuijauksista. Ja tässä oli näin, että Ylen toimittaja oli päässyt tutustumaan Belfastiin. Belfastissa sijaitsevaan tällaiseen Global Institute for Food Security-tutkimuslaitokseen. Se on tosi raskaasti suojeltu ja suljettu laitos, eli sinne ei yleensä pääse kuka tahansa, mutta toimittaja oli päässyt tekemään sitten juttua. Ilmeisestikään ei saanut kuvata, koska siellä ei ollut kyllä mitään kuvia mistään niin tutkimusmetodeista tai mistään tällaisista. Mutta pääsi haastattelemaan tätä, tämän laitoksen tutkimusjohtajaa, Chris Elliottia, ja hän kertoi, että koska niin kuin, ruoan alkuperä on nykyään niin tuntematon, tai siis se on niin monesta paikasta tulee nämä ruoan osat, niin sitten myös tämä sisältö on sille ongelmalle, että me ei oikeastaan tiedä, mitä siinä ruoassa mm. enää on, ja nämä ruokaväärännykset on sen takia. Nyt sitten tosi paljon lisääntyneet ja yleistyneet. Ja, ja se ainakin kysymys mulla, kun mä tätä valmistelin, että no mitä järkeä on huijata jollain ruoalla niin tosi arkipäiväisen ruoan? Jos väärentää jotain, niin miksei sitten väärennä jotain kallista? Ja aikaisemmin itse asiassa tällaisia laatuviskejä ja jotain luksushampanjoita, niin niitä oikeasti väärennettiinkin. Et se oli tavallaan se silleen tuottoisuus, se, se oli niin kallista. Mm -hmm. mut nyt on huomattu, että kun Voidaan ottaakin joku juttu, millä tosi iso levikki, vaikka joku oliviöljy, mm. mutta kuitenkin pieni kate. Niin se on, niinku, on pienempi se huijaus, mutta sitten, koska sitä myydään niin paljon, nettu niin ne tulot on myöskin tosi mm. isot. Ja sitä on helpompi väärentää. Ja, ja tota, sen takia nämä rikolliset ovat kiinnostuneet näistä huijauksista. Ja näitä väärennöksiä tehdään silleen, että joka väärennetään se ruoka kokonaan, siis myydään jotain tuotetta, Toisen, toisen tuotteen nimissä, tai sitten väärätetään joku osa siitä. Eli esimerkiksi voidaan muuttaa joku juttu täysin. Öö, on esimerkiksi Suomessa oli tämä hevosen lihaskandaali, että naudanliha oli myyty he, hevosen lihana ja sitten tota, ehkä toisinpäin, siis, niin se pitää sanoa, että mm. siis, niin kuin hevosen liha oli myyty naudanlihana lihana ja, ja sitten se tuli yllätyksenä näille ruoantuottajille. Ja, ja sitten toisaalta taas on tällaisia, että lisätään joku, voidaan laittaa erilainen etiketti tai jotain, voidaan väittää, että se on luomu, vaikkei se hmm. ole, tai voidaan tehdä näin, okei. Mutta mulla on tästä lisää esimerkkejä, mä kerron vielä vähän näitä taustoja. Ja siis maailmanlaajuisesti tässä niinku ruokavääränys bisneksessä liikkuu 40 miljardin dollarin varat, eli se on jo tosi iso, tosi iso rikollisuuden sektori. Ja, ja esimerkiksi Italiassa Pyörii erityisesti mafian äh, siivin tai mafia sitä hommelii pyörittää. Ja he esimerkiksi niinku, tuore mehuja ja tomaattimuskoa väärentää. Mielenkiintoinen valinta, kun miettii, kaikista maailman asioista, mutta niitä on helppo väärentää. Niin. miten tätä nyt sitten tutkitaan, niin just on tämä Belfastin tutkimuslaitos, johon tulee siis ympäri maailmaa näitä näytteitä. Ja kuvitella, että esimerkiksi Italiassa Pelkästään oliviöljuhuijauksia -oli tutkii 60 poliisia Oho. ja he tekevät muun mm. muassa makutestejä, eli ajatakaa kun te olette niinku, tota, poliisiksi ja sitten maistelette siellä oliviöljyyn, -oli Joo, niin on se vähän huittavaa. mutta toisaalta tosi hyvä, että näihin myös puututaan. Ja sitten Yhteensä Italiassa niin yli tuhat virkamiestä selvittää noita elintarvikehuijauksia Eli se on oikeasti aika iso mm. ongelma Mutta myöskin elintarvikkeet on iso bisnes Italiassa, niin, niin, niin. Siellähän tuotetaan tosi paljon Ja kaikilla. sen niin halutaan myöskin mm. mm. ottaa Mutta Eurooppaa kun nämä huijaukset tää, Esimerkiksi tuli nyt vähän aikaa sitten ilmi tämä brasilialainen mädäantunut liha, mitä tänne oli myyty mm. Niin kun tämä, että lihaa pystytään manipuloimaan silleen Että sen väri pystytään muuttamaan, sen painoa voidaan vaikuttaa jos osaltetaan siihen vähän suolaa että kun näitä kaikki aineita saa käyttää, mutta ne pitää vaan ilmoittaa, niin sit se ei voida tietää, miltä se alkuperäinen liha on näyttänyt, kun se on käsitelty semmoiseksi. Ja se, minkälaisia tuotteita yleensä väärennetään, niin liha on just yksi tällainen, koska siinä on noin, noin uh, huijauskeinot, mutta sitten myöskin ihan kala, siis on myöskin lihaa, mutta tuotteet pystyy sen takia väärentämään, tai niitä voidaan myydä eri eri kalana, koska Atlantin kalastaja aluksilla niin niistä poistetaan heti se kalan pää, ja pyrstö eli sitä ei enää pysty tunnistamaan, mikä kala se on alun perin ollut. Niin sitten esimerkiksi niin kun tonnikala on kaikkein yleisin, mitä myydään väärnettynä, mutta sitten myöskin turska- ja villikalat, niin ne on sellaisia väärännettyimpiä. Ja tässä on nyt sitten just ehkä taustalla se, että koska kalakannat on ehtynyt, ja niin sitten ihmiset kuitenkin haluaa kuluttaa näitä samoja kaloja, niin sitten niitä väärennetään, koska niillä on menekkiä. Hmm. vaikka ei olisi ehkä tonnikalaa, niin sitä myydään, myydään toista, jotain toista hmm. kalaa myydään tonnikalaa. Ja sitten mausteet oli yksi, eli koska ne on sellaisia usein kuivattuja, niin niihin on helppo sekoittaa vähän jotain joukkoa Ja mulla on tässä nyt pari esimerkkiä Ai niin, ja tähän vielä myös, että siis kohden maita näille ruokahuijauksille on erityisesti Yhdysvallat Mutta sitten myöskin äh, Kiina, koska siellä on niin paljon nykyään... Äh, Siis kasvamatta ruokamarkkinat mm -hmm, kerta kaikkiaan, että sinne on alettu, alettu tavallaan avaamaan sitä. Mutta ottakaisin mä hetin täältä, kuulkaa nyt nämä huijaukset, mitä mä olin listannut. Nimittäin ne oli moisia. Täällä oli muun mm. muassa siis mozzarella juustoa öö, tehty. Motsarella juusto siis huijattu tällä tavalla, että, että tota, oli laitettu öö, Itä-Euroopassa. Pilaantunutta rahkaa oli tehty mozzarellaksi silleen, että siihen oli spreijattu sitruunahappoa Ja sitten siihen oli lisätty sen lisäksi savuaromia silleen, että sitä oli totani, pidetty tällaisen jätteiden poltto lähellä Mun mielestä kuulostaa ihan hirveeltä mm, siis, mm. Siis, Ja ajatelkaa kun te olette maksanut tästä joo. hommasta No yksi kans mitä väärennetään, tai minkä kanssa huijataan paljon oliivit, ja tämä on just Italiassa ongelma. Eli niitä voidaan ensinnäkin tuoda jostain toisesta maasta, niin vaikka Turkista tai Syyriasta. Mutta sitten myöskin se on yleistä, että tota, esimerkiksi vuonna 2016 viranomaiset löysi 85 tonnia kuparisulfaatilla elvytettyjä oliiveja, eli joku tällainen italialainen mafiajärjestö oli värjännyt kemikaalilla tällaiset nahistuneita oliiveja, ihan kiiltävän vihreiksi ja tätä kuparisulfaattia käytetään yleensä tuholaisten torjunnassa ja se voi sitten ihmiselle, kun sitä syö, aiheuttaa vatsakipoja ja pahoinvointia. mutta en tiedä sitten, jos tulee pienen määrän syö että tuleeko sitten mitään pysyviä mm -hmm. vaurioita mutta niin kun, ilmeisesti aika silleen, pieni haitta, mutta on toi nyt ällettävää mm -hmm. ja oliiviöljy tosiaan, niin kuin tos aiemmin puhuttiinkin niin on tosi yleinen väärännyksen kohde, koska siinä on alhainen kate, mutta sitten levikki on tosi laaja Ja esimerkiksi tällaista kalleinta neitsit oliviöljyä voidaan oikeasti myydä sille, että se onkin vaikka maissiöljyä tai jotain hmm. Kukkaöljyä. Hmm. Ja sitten ehkä siinä maussa voi maistaa, jos tuntee, mutta sitten saattaa olla, että se ei kotetaan että laitetaan osa oliviöljyä, osa maissiöljyä hmm. Niin ei ihan tiedä, mitä mm. siinä sitten onkaan. Minua varmaan menisi kaikki oli vielä huijaukset läpi, koska mä en maista. Mm. Niin, niin, niin, että... niin, niin. Ja sitten varsinkin, jos sitä käyttää ruoassa Niin, jos sitä käsittää... paistamiseen tai niin. jotain, niin että niin. välttämättä laitaisi mm. niin paljon. Sitten... No ei, joo. sitten Euroopassa tällainen laajamittainen ruokahuijaus vuonna 2013 koettiin, kuin Britanniassa... Tuli esiin tällainen ja jätti ruokaskandaali, jossa selvisi, että romanialaisilta teurastamoilta oli tuotu hevosen lihaa tosiaankin, jota kaupiteltiin nautana. Ja siitä sitten saatiin, siis oli päätynyt yli 300 tonnia hevosen lihaa markkinoille. Uhuh. Ja sen jälkeen sit herättiin tähän, että okei, visin pitää valvoa vähän näihin ruokamarkkinoitakin. Mm, mm. no sitten tämä oli musta kanssa aika hyvin ällöttävä juttu. Mutta Kiinaan oli kotimarkkinoilla, eli ei ollut vieti, vaan Kiinassa. Öö, oli Shanghaissa, ja öö, ainakin Shanghaissa just ollut tällainen tapaus, että vuonna 2013 öö, viranomaiset löysi karitsaa, joka oli tutkimusten mukaan osittain rottaa, osittain minkkejä, osittain kettua. Tällaista seosta. Ja no niin. ihmiset olivat ostamista karitsana. Sitten siihen oli lisätty kemikaaleja, esimerkiksi nitraatteja ja gelatiiniä, mitkä sit parantaa sen lihan säilyyttä. Ja yhteensä sitä roskalihaa löyti 20 tonnia, eli ihan tosi paljon. Ja ne oli, nämä rikoksen tekijät ehtinyt saada jo miljoona euroa ennen kuin ne jäi kiinni, ja kaikkiaan 900 ihmistä sitten oli taas vyydissä mukana. Eli nämä on tosi isoja vyyhtejä, ja sen takia niihin tarvitaan myös sit sitä poliisivoimaa. No sitten. Mulla on nyt muutama tästä vielä näitä huijausyhtiöjä. Tässä on esimerkiksi tällainen, kun... Äö, niin kun turskaa voidaan siis sekoittaa tai vaihtaa kokonaan, vaikka johonkin ihan muihin kalalaiheihin. ei kalalai kalalai vaikka valkoturskaan, lyyräturskaan tai seitiin. No mä en tiedä, onko tämä niin hirveän paha, jos sä ostit kuitenkin ihan syömäkelpoista tuotetta. Mutta totta kai, kun sä maksat jostain, niin kyllähän sä haluat saada sit sitä. Mm. Mutta vuonna 2015 kerättiin Brysselissä kalarabitoloista, 280 näytettä, ja niistä vajaa kolmannes oli jotain muuta kuin mitä sen väitettiin olevan, Eli se on aika iso prosentti. Ja sitten tosiaan näistä mausteista vielä, että esimerkiksi oregaano on semmoinen, mitä paljon väärännetään, niin siihen Britanniassa tehtiin tällainen testi, eli supermarkkiteista kerättiin vuonna 2015 näytteitä, ja niistä neljännes oli jotain muuta kuin oregaanoa. Siis 25 prosenttia oli jotain muuta kuin oregaanoa. Niistä löytyy esimerkiksi olivipuiden tai hassel tai tuottavien pensairin lehtiä tai heinänkortta. Eli <tos> ihan ruohoa. Siis nämä on kyllä sellaisia ihan huikeita lukuja. Ei mulle tulisi ikinä <tos> mieleenkään. Niin <tos> Tavallaan maan ehkä elänyt siinä luotossa, että joo, okei, okay, valmis ruuissa Sä et aina tiedä ihan, mistä, mistä ne tulee, mutta ne on kuitenkin ainakin... Niin kuin, Jollekin... Ei ihan tämän luokan huijauksia. Niin, no et... joo, ja siis ei ainakaan ajattelisi, että ne olisi tällaisia, mutta sitten sit miettii, että jossain niin Britanniassa, jos mä ostaisin oregaanoa, niin kyllä mä niin luottaisin siihen, että niin, se olisi oregaanoa, eikä siellä ole täällä nurmikkoa. Ja varsin, jos sä ostat jostain supermarketeista. Et... Niin. Niin, Eli niin, nyt niin, alkaa tulla se tilanne, että niinku, täällä alkaa epäilemään mm, kaikkea ruokaa, joo, Onko joo. onkohan tämä nyt omena vai näyttääkö tämä vain omenalta? No, no on tätä esimerkiksi valvoa Eviro, mm. mutta kyllähän tällaisia ruokahujauksia ihan varmasti pääsee läpi. Koska niin no on... se hevosen lihasilla muutamia vuosia sitten. tässä nyt tullaan sit siihen, mistä tässä Aino puhuu lähiruoasta, tai mm. ollaan puhuttu ojemme lähiruoasta mm. ja tänään Aino kertoo ajopikusta, jossa se... Et täällä on lähiruoka, niin sen suosiminen itse asiassa kannattaa, jos haluaa tietää, mitä siinä ruoassa on. Mm. Et en mä nyt tiedä tietenkään, kannattaako kaikki kuivattamaan vaikka oregano itse, mm. mutta sitäkin voi kasvattaa kyllä itse, mm. jos haluaa. Niin tota... Niinpä. Y ylipäätään se, että et, et niin ainakin mä oletan, että mitä lähempänä se on, sitä paremmin sitä pystytään valvomaan. Et se on tosi, tosi hankala selvittää, että jos... Paketissa lukee, että on tehty siellä ja täällä, ja sisältää tätä, niin miten sä selvität sen, että se on kallista mennä paikan päälle, ja ylipäätään selvittää, että missä tämä itse on. Niin Että Se on helpompaa siellä sitten lähialueilla tehdä. No mutta hei, tämä oli vähän tällainen ankee aihe, jolla yksi tosi kiva biisi, joka nyt tosi paljon myös soi. Ja tämä oli ainoa toive Rokille, ja hula hula. The internet viikon lähetys. Puhuttiin pääsiäisestä alkoi ja sitten musaviikosta ja loppu näihin ruoka-aiheisiin. Ensi viikolla olisi tiedossa taas ruoka-aiheita. Ainolla on roikkunut yksi ruoka-aihe. Tässä varmaan jo kolme-neljä kertaa tuota, öö, ja aina ollaan jotenkin lopetettu ennen sitä. Niin toivotaan, että Aino pääsee sit vihdoin kertomaan Kyllä. gluteenittomista ravintoloista ensi kerralla. Mutta se... ei voi luvata. Ei voi luvata. Ja, mut se ehkä voidaan Vähän niin luvata, että Natsku saadaan antaa mm -hmm. tänne ja sitten Natsku on nyt Espanja-auringon alla, niin terveiset vaan sinne ja kaikille yes. muillekin. Joo, Anni lupaa antaa kirjavinkkejä. Yes. Ehkä itsekin aktivoidaan tässä ja luen. Mulla on itse asiassa, ainoa me mulle, koska mulla on sehän jäätä kasa kirjeitä kotona. Mm -hmm. Ja mä aina päätän, että nyt mä oon ihminen, joka lukee, mutta jotain muuta tulee. Niin niin... Tuntuu, että mä lukenut enemmän sun kirjastosta. Niin kuin <laughs> Mäkin joo, joo, no, no, sit no, mä voin sitten tulla sieltä. Me voidaan perustaa lukupiiri, niin joo, hyvä idea. Nyt on niin innostunut. <laughs> noin tunnen, meidän pitää joku biisikin tähän loppuun vielä heittää. Autta kun katson täältä, moni. täältä moni. listasta. Niin, tota, tähän Loppuun sellainen piisi kuin Bruno Martini, Living on the Outside. Tämä oli myös ainoa. Toive. Kyllä. Joo, Se on näin... soinut paljon mun, mun soittallista. Yes. Näihin no, tunelin. Niin... Moikka. Jo. Moi moi! Rita nice viikkoon! Heippa! to